Memura, memura, dora, de memura que sa Mira lo que eran de si. Santuany da pau, Santuany da pau, Santuany na tera, All right. Esta foi a nosa pequena entrevista A primeira entrevista Desta de seguinte tempada Que xa saben Do 2012 ou 2013 Faremos moitísimas cousas novas Intentaremos que todos vostedes pasen uh, Ratos agradables e, bueno, Descubrimos precisamente a un director De cine sí, Simone tengo... Saibene Que interesantísimo Que bueno, ven de preparar De, de facer un, unha rodaxe extraordinaria De unha película que se chamará Noveolas Que y preparada con con dinero de Eduardo Duarcentas e pico persoas Que participaran entre sí, 50, 10 Ou 20, ou hasta 1000 euros sí. eh, Que non ten subvencións de ningún tipo e eh, Que, bueno, está moi contento de que Parece ser que, polo menos, falan Moitísimo desa de obra que vai a presentarse Exactamente, polo menos fala Sedela, e ademais unha película que non custou cartos Vaya, que non lle custou cartos a... Ao Departamento de Cultura Ni a administración, administración Bueno, pois, pues, eh, xa saben Estamos chegando xa As sinais horarias de aquí a un bocadillo tenemos que comenzar a segunda hora pero que queremos eh, aproveitar para darles pues conocimiento de noticias que tenemos de ahí danos a la tierra eh, algunas delas por ejemplo son interesantes o efecto de que mm, descubrimos un grupo de música de ferrol que se llama ah, Alén ¿eh? de Ancos Hostios, eh, que os sí, conocimos que si descubrimos precisamente allí en Quintada de Cancelada eh, puesto que participaron aquel mm, festival músico-poético e o seu director por entre comiñas o seu dirinte a cabeça visible era Pablo Díaz sí. eh, despois na segunda oriña intentaremos falar con él eh, para que nos fan dese de grande proxecto que Allén de e eh, de donde ven precisamente ese nome de Allén de Ta, bueno, o grupo non está formado solamente por ele está formado por Ruén Ruén Gómez, Aitor Rodríguez, Lgo Casal Carlos Cabeiro Dolores Melgar unha ramosxiña mm. que to dixixo e toga pan de mellor diría que marchar de, de Galicia é eh, Fausto Escrigas. Bueno, o caso é que Toca muy bien, eh, son eh, seguidores do Folgaleco, uh -huh. eh, bueno, pues xa veremos a ver si somos capaces de poner alguna pezadeles, porque pues, está colgada ahí, ¿no? pero de momento mmm, seguimos con música danosa, llegaremos eh, ahí a los ah, sinais horarios, e después intentaremos entera. también hablar con Xulio Simón, Oye, entera, que está están en las festas de San Florinal en Lugo. Toma, veña. E xa comenzamos a segunda oriña de radio en galego eh, encetámoslo cunha, cunha peza, peza de música de un grupo bela. que precisamente este grupo vai a ser un dos grandes eh, intérpretes que van a estar en, en Lugo en Lugo, na festa de San, San Froilán que, que precisamente estarán o día das mozas O Domingo das Mozas bueno, pois Eu escollín esta peza de música precisamente para poder eh, mm, mm, saudar eh, Recibir ao noso colaborador habitual da segunda oriña Xulo Simón É eh, que eu coido que aproveito precisamente esta fin de semana eh, para chegarse eh, Cada si, ano vai por a festas Entón está xipicando o pulpo, está xipando as casetas Anda por as casetas? <risas> Seguro Bueno, bueno. andará de con conquiña de viño e algo de pulpo por ali. Non sei, a bueno, non estará solamente xullo, eh. Coída que xa sabes que estamos en eleccións. Hmm. E eh, cando hai comicios... Eh, eh, eh, eh, eh, sempre hai algo por eliz. Eh, esta semana vai ser grande en lugo... En cuanto a políticos. Vaya. O bueno, ca caso é o seguinte... Que nos... Eh, mm, xa saben... O eh, nosso programa dura dúas oriñas eh, curtinhas. Porque, en realidad, a partir de agora... Precisamente... Mm, según teño entendido... O así nos informou a nosa directora Mireia... Mm, Nesta segunda hora, algún, en algúnas ocasiones Teremos que conectar directamente Con, con, con os deportes Parece ser que tenemos que Ter unha pequena comunicación Pero xa veremos Iremos informando a medida que vayamos, vayamos Tendo información Porque tamén temos que falar algo de deporte Pero o deporte é que non Vai a ser precisamente o, o básquet mm. Pero agora mesmo xa temos Outro lado do fío telefónico Ao noso colaborador habitual mm. Boa tarde Xulio Ola, moi boas tardes eh, Felices festas bueno, Efectivamente, bueno, teño que agradecervos Bueno, en primer lugar a, a Radio Cornellá A Asociación Rosería de Castro A vos tamén E a paciencia dos ointes Por esta nova xeira que que comezamos E que como ti ben dís, Como case sempre eh, Comeza tamén coas festas aquí do, Coincidindo coas festas do San Froilán non? Exactamente Nos buscamos unha peciña de música Do grupo Malvela que parece ser que Uno, o, o, o Domingo das Mozas vai a, a vai estar aí como representante tamén igual que o Grupo Leilía e algún outros temos te entendido, non sei ti que estás aí o Carón, seguro que terás un, un calendario pues, de... Pois pues, sí, es, efectivamente, Malvela actúa mañá o mesmo que que, que ses sí. eh, Víctor Aneiros tamén Sí, bueno, eh, bueno pois pues, polo que estive mirando así tamén máis adiante pa semana que, non sei exactamente o día que actuou o portugués Antonio Zambuxo, que Ajá. bueno, in, parece, o venres 12, o venres 12, actuou o último día, non? Muy Pero bien. mañá efectivamente eh, Malvela, volverá. Eh, e eh, bueno, o que creo que foi onte un, un éxito. Pois sinistro, non? Non, sinistro actuou hoxe. Aí ah, sí? si. Sí, pero este O dúo Que eu xa non sabía que, que seguían actuando como, O dúo dinámico non? Ah, si? Sí? Sí. Anda Foi, sí, creo que pon a prensa Un, un gran éxito, e que está volvendo Todo o antigo sí. e, o, Outro día eh, bueno, O xoves foi a presentación En Pontevedra unha curtometraxe de Fina Casal de Rei o bueno, guión de, de Eloi o, seu, o director foi Eloi Varela uh -huh. eh, Fina Casal de Rei fixo despois unha obra que publicou Xerais, no, perdón, Galaxia. Que o normal é que se faga a película da novela Pero neste caso foi, foi o revés no? ah, ah, ah. eh, Fixeron a, a cortometraxena que actúa tamén Fina Casal de Rei Unha sí, presentación estaba Freixanes Víter, sí Víter sí, Freixanes, Freixanes ¿sí? Entón, pois, pues, falou Entre outras cousas Bueno, dos uh, oficios Que casi se perderan E que volven a Volven a, re a rexurdir Por exemplo, ¿Vale? de falaba de Que súa nai era costureira ¿Sí? eh, Ahora, pois, pues, volvese A xente non tira así tan alegremente a roupa claro. eh, Leva a mañar Porque eu recordo de pequeno Pois pues, que se tiñas que tirar un pantalón Había que sacarlle os botóns sacarlle as cremalheiras claro. E aí na cousa pois sen día parece que me dan, ou sei que tiraron un pantalón coa cremallleira, sí, sí, sí, sí. Para aproveitar precisamente. Sí, Era eh, bueno, bueno. falaba dese de falaba tamén dos zapateiros que volven a ter moito sí, sí. traballo, pero falaba dun triste oficio que non debera devolver, pero si sí que volve, que é o de emigrante, ah, sí, sí, sí. Eh, eh, bueno, lle que este este curtometraxe, pois, é eh, dúas letras, é eh, fala da da emigración, eu creo que está datado no, no 1955, se non, me, se non me equivoco. E é libro, pois, o libro Xerais vai acompañado do DVD, non? Uh -huh. eh, pois é fala da, pois, da, da migración, desa, ese tremendo feito na, na, nosa, na nosa historia. É que lembro ahora un artigo que publicara eh, xa hai tempo tamén Freixanes, Cogallo da Morte creo que é Manuel Calo Marcote seguro que lembrades aquela fotografía de Manuel Ferrol que para sí. mim pois pues, que reflite o terrible drama da... Reflexa bast uh, ref uh, bastante esa fotografía veixe agora, veixe moitísimo porque veixe que o home como leva o neno exactamente era, seu filho, sí. era o seu fillo que, que precisamente o fotógrafo ese morreu o fotógrafo e morreu Manuel Calo Marcote, o pai sí, sí. pero ainda vive o, o filho que en, en Cisterra creo que le chaman Chanquete pois pues, pues, eh, Freixanes citaba esta fotografía como decía o camiño de ida porque estaban despedindo aos seus parentes que sí. marchaban desde o Peirao da Coruña non? exactamente E logo citaba como o camiño de volta o, o, a esta pequena historia do libro Cousas de Castelao, o pai Ajá. de Migueliño Sí, sí. No que aparece un, o, o meninho pues, subido a unha cadeira destas de palla mirando o retrato de seu pai para ver se si o recoñecía chegar no, uh -huh. no no barco, non? Sí, pois significativa. Sí, esta película de... Bueno, a mí a verdade é que me lembrou moito a mamá Asunción de de Chano Piñeiro, de Chano, non? Sí, eh, bueno, tamén hai an un carteiro aí polo medio, un emigrante na, na Argentina, unha begllina nun aldea, pero ten un toque de, de, de ironía, de, de humor que non ten o, o de Chano Piñeiro, que é un personaxe máis serio tal. Eh, eu creo que, bueno, é conmovedor, pero ao mesmo tempo, eh, pois eh, hai uns cános un un sorriso, non? Claro. Eh, pois unha obra que unha película que merece pena eh, eh, muy corta, mayor de 15 o 20 minutos, no me lembro, ¿no? Uh -huh. Eh e bueno, pois, decía eso que, que parece que está volvendo o, tras, porque, eh, o de atrás, porque o trunfo de antes aquí do dinámico foi, foi impresionante e tamén, non sei se hoxe ou mañá había un campeonato creo que era o cam, primeiro campeonato de Villarda Ostras vos tamén xogaríades de pequenos a Villarda, non? E o teu chou de xogar a ela <risas> sí, sí, sí, vez... e incluso tuve unha sorte de, poñer, de poder enseñar aquí, nun centro de, de educativo, un club juvenil que hai ali no barrio, Ajá. e me preguntaron que era este, este xogo, e eu enseñaba, e é como era. Sí, sí, sí. Pues, pues... Ta, mes, mesmo nos colexos tamén se está recuperando, uh -huh. o mesmo que a Buxaina, que eh o abuxain ao trompo, sí, ¿no? trompo eu creo que era a abuxain era máis pequeniña o trompo sí. un, un, un era máis grande, grande, ¿no? ¿no? grande sí, sí. Sí, sí, como sí. risco e sí. había camañalas para poder prester o, o do vecinho ¿no? sí. <ríe> <ríe> eu puñei unha punta ali afiada o máximo posible <ríe> e despois tiraba la... non lle gustaba que fora o fillo do forestal a xogar <ríe> si, sí, si, sí, por iso conta que lhe ponía unha punta entón reventaba, sí, reventaba sí, o... No? Sí. o que non bailaba ben quedaba ali clavado en eh? un instante <ríe> sí. sí. caso era ter, ter puntería non? Pero sí. Ca... Sí. Bueno. pois si sí, están volvendo moitos sí. eu visto que están volvendo moitos eh, oficios como son por exemplo que se falaba da costureira o, o, o, porque ahora como eu mismo xastre que costureira fan todo como os zapateiros esos que eh, cargaban os zapatos antes pois agora teñen moito traballo posible Claro bueno, e agora que falamos disto es... Hai uns días que que escoito dentro a miña casa, que está así no alto, pois pues, o chifre do afiador, ah, eh, sí. que que volve a ver, non cheguei a vero, non sei, claro, non creo que ande xa coa coa súa tarazana, non? Sí, sí. Eh, porque ahora, van, bueno, están a maioría motorizados, eh, Moito máis, si, moito máis mecanizados, ahora van co o seu mo, mo, motocicleto e ese e eh, Muy bien, oye, te, te, te, teño que recomendarte, porque a mí yo no lo mejor no sabes, o, bueno, seguro que, que te estarás o, o tanto, pero teño que recomendarte que vayas al restaurante mmm, Paprika, porque resulta que quedó un gañador del octavo concurso de, de tapas de lugo. Ah, eh, oye, ¿cómo? Como dixetes? pois eh, A ver se si teño ahora un anaco eh, O certo é que levaba Moito tempo sem parar aquí No Lugo Capital eh, A topeino, pois moi moi cambiado Sobre todo pois pola zona De, de, de Tapeo Unhas terrazas moi, moi cuidadas Si, si, sí, eh, sí, bueno, están cuidando eh, moito Un novo Que creo que se chama o Pazo das Pombas É ¿Sí? eh, na zona vella parece ser, polo que teño entendido, que aí non se podían abrir eh, xa máis bares, entón é, unha, é, é un museo con cafetería, porque nesa casa, pois... Eh, parece ser que a topa... eh, bueno, ten unha historia moi interesante porque foi despo guerra, eh, cos, da guerra da independencia cos franceses lo, foi cuartel logo foi tamén eh, foi cuartel dos franceses foi cárcere houve ali unha fábrica de gaseosas logo decíame unha señora que despois da guerra que ian ali a, a unha parte desa casa a comprar en leña de estraperlo non? Mm, eh, hai. Para, bueno, hai moitas cousas que se atoparon aí na casa esa, eu estive por Oxeporalí inda que o restaurante non está aberto mm. pero bueno, hai bases de colunas romanas do século 3 poñía, hai pezas de cerámica entón, bueno eh, hai tamén unha cafetería que, que bueno é, é interesante, está está moi bonita, pero non non coñezo eu a que me citache estide gañadora do... do... O... Un Paprika. De tapas, sí. Paprika, bueno, bueno, pues sí, igual, o case que, que que eu recomendo chiquiqui porque, sí. porque porque, porque, porque saívo aquí, no, el dañador, sí, salió aquí, no, no, no. Eu, eu estuve no verán, estuve percorrendo un pouquiño porque por a zona dela sí. y están a pues están reformando moito. Sí, mesmo diante da deputación, está sí. cambiadísimo, antes sí. había ali un estanque, está está todo. Está <ríe> todo cambiado, está todo sí, cambiado. Sí, porque la sí. deputación ahora antes tiñas un unha verxa de ferro no. para que non se eh, foran meter con cacharro, e sí. agora podes chegar hasta a mesma porta. E mesmo por detrás hai un xardín que era sí. privado, e eh. podes... Porque, sí. bueno, que se pretende fazer unha ronda interior da muralla, non? Sí, o sea, no? Está así por anacos, hai sí. cachos que inaron, bueno, que hai sí. vivendas e tal, sí. pero... Están, queren, eh, eh, eh, queren o que Uy. queren é limpiar, pero claro, hai zoas que é difícil, porque como yo que sei, eu, non sei o que hai aí, pero hai zoas que das unha pequena volta, podes te meter pre, sí, sí, sí. según circulas por encima para poder facer o por dentro ao arredore. Eh. Uh -huh. vale. Bueno Xulio Que eu alegro-me moitísimo De que volvas a estar con nós Con esta tempada E que, que bueno Que disfrutes desa de festa de San Froilán E que mm, Bueno Non fai falta que vayas tampoco ao restaurante Porque eu sei que hai uns chiringuitos Verda, na Alameda que, que o pulpo en San Froilán Era obrigado casi non é a mellor época para ir de tapas porque hai, claro. hoxe mañá, pois hai tanta xente que bueno, supoño que o tapeu será así eh, serán tapas pouco elaboradas, que leven pouco sí. tempo pouco traballo, non? Eh, bueno, aí por porriba, pois hai unha miguinha que comezou a, a chubiñar si no? ah, ya, sí, pero, sí O certo é que daban así chuviña pero máis ben para cara ao domingo non? No? Sí. Que daban... Oh. Pois agora, ah, alegro-me de que Sigades aí, é encantado de poder Colaborar no que poida Con Bosco, non? Tu sempre pues... eres ben recibido. <risas> Exactamente eh... Ten cuidadinho que non tropetes por aí agora con moito, pois xa, xa sabes Que ahora hai cosecha ¿Cómo? Cosecha nova, quere decir Refírese <risas> ah. a, a, ao viño <risas> Eh, bueno, en veio ontem de Pontevedra, bueno, sí, ontem, sí. Eh, estaban apurando a a vendimar todos claro. por porque claro, eh, hubo hubo ahora unos días así de sol y eh, e eh, aproveitaron, ¿no? Pero enseguida, enseguida marchou o sol. Bueno, <risa> e bueno, a, a parte de Cubiño, despues tamén hai... Eh, Hoxe vai haber xente a trompón estes días. Celebración. ¿Tú? Bueno, o Domingo das Mozas, aquí xa sabedes como é, que eu creo que poucas festas hai como estas do San Froilán, claro. en que baixan de todas as aldeas, pois pues aquí se xuntan ¿no? sí. en, en Lugo, non? Pues eh, sí. É una, eh, precisamente o que a mín me gusta esa convivencia do rural con... Uh -huh urbano ¿no? sí, sí, sí, sí. además hay que tener en cuenta que Lugo, Chamañe, Aldea da Montaña sí Bueno, que me alegro muchísimo, Julio Que disfrutes de esas festas Que, que pases la eh, eh, próxima semana Pues bueno. volvaremos a, a Enredarnos para que a nuestra gente Saiba de que cosas interesantes Que su, que tú siempre nos aportas in, Alguna cosa nueva particular, Y otras veces hasta nos traes bueno. Convidados especiais Muy bien, pues un saludo a todos eh. igual, Peña, Igualmente a, Peña, Despedimos con una pezada de música Que se ten preparado aquí Un oso técnico, Marc Chau